Десь проколиться молодий пагін, як згадка про весну, але то не весна. Б'ються гарячі промені об жорстко зелене склепіння лісів, дзвенять і сіють на листя осіннє ряботиння. Весна прийде, потім нова, інша. Вона поповнить минулорічні втрати, розмаїття те, що тоді не розцвіло, Вродяться нові плоди на місці градобоїв і повний. Прийде з відшкодуванням, тому без тривоги і жалю треба йти в осінь зі своїми здобутками і втратами. Ти стоїш за приладдями на лінії Лисенка-Турнас і з прихованою тугою поглядаєш на зелену, вижилобину села, де колись заколисався перший день. Твоїй провесний, і тобі жаль за цим шматочком землі, За цією борвистою китицею природи. А чи скаже стара миронячка, поселена на берег великого озера, Що знайшовся нарешті лицар, який зірвав з голови змії цариці діамант, Подарувавши горам вічне світло, чи дякуватиме йому? Не знати. Йдуть останні дараби черемошем. На першій талбі стоять три дужі бокораші, налягають на жардини, керми натужно скриплять, б'ються плоти об кашицю, гремлять, прощаються з неї старим сторжем покутського берега. Бокораші вітаються з тобою, щось вигукують, та ти не чуєш їх із дереву запіненого черемошу. Вічний шум, зелений гомін а чи вже Відгомін, котрий то з них Софіїн син. 1974 рік. Трамвайна зупинка Базар. Мені це прийшло до голови нині вранці, і я таки зроблю те, що задумав. Я працюю в майстерні електропобутових приладів, що міститься на першому поверсі нашого нового будинку, вікна, з якого виходять на стру міську магістраль. Щоранку спускаюся ліфтом з сьомого поверху і прямо з ліфта заходжу до доробітній. Мені добре, я не мушу як інші, топитися у дверях трамваїв чи автобусів. Влітку не стікаю потом у переповнених вагонах і автосалонах. Зимою не знаю, що таке одягання і роздягання. Не боюся запізнитися вранці до праці, а ввечері на телепрограму новини, якщо буває, на дорозі станеться затор. Міським транспортом користуюся тільки у вихідні коли забагнеться виїхати за місто, подихати чистим повітрям, або ж повештатися старими кварталами, де музей біля музею, кав'ярня біля кав'ярні, де перші поверхи – суцільні крамниці, а в кожному кварталі свій кінотеатр, де прохолодний підземний перехід виводить тебе в старовинний район міста з відновленими фортечними стінами та вежами. Та це вже моя охота на щоденний обов'язок, і тому я співчуваю людям, яким доводиться тяжче, ніж мені. Напроти нашого будинку трамвайна зупинка. З вікна майстерні я маю можливість спостерігати невпинну метушню яка в години пік до краю і моря людей, коли вони вранці квапно добираються на роботу, хто до старого, хто до нового міста, а ввечері не менш квапливо повертаються до своїх жител. Я не старий, ще й не жонатий, і досвіду в мене небозна стільки, зате я містянин потомствений, не зайшли. і тому мене обходить усе чим і як, живе наше місто. Тож радію радістю його мешканців, і болять мені їхні болі, як мої власні, бо й до своїх вигод і невигод я теж небайдужий. Мені здається, що та міська метушня яка вдвічі або і втричі помножилася за останні кілька років, найбільше наше лихо, і хоч воно породжене добробутом, як би жилося в місці погано, то не подвоїлось би його населення, не кажу вже про приватні автомашини, треба якось з цієї біди вилазити. Тож нині вранці прийшла мені до голови непогана ідея – зменшити, хоча б для початку, Кількість трамвайних зупинок. Наш будинок, наприклад, виріс на колишньому базарчику. Базарчика, отже, немає, та й відпала потреба у трамвайній зупинці, яка досі вирує навпроти вікон моєї майстерні, і якби її зняти, спала б бодай на стілечки тижба на цій перевантаженій майстралі. Люди швидше б добирались на роботу, менше витрачали б здоров'я, та й ми, які тут працюємо, Відпочивали б від невпинного галасу. У нас нерви також незалізні. Моє робоче місце обличчям до вікна. Кожного ранку о 8.30 я бачу, як...